Кілька сімей навіть у землянках тулились. Таку землянку і нараїли тамтешні люди Ярині. В одній вириті у землі ямі кімнаті аж дванадцятеро людей, двоє старих, їхній син Ліка, дві доньки незаміжні, невістка до вас під мяпусь та ще хлопець, сирота бездомний, далекий родич, сьома вода на киселі, до зледняцького гурту притулився. Хлопець гарний, злеця хоч водупий, руки роботящі а його за поштурмака мають. Гарує він тяжко, на той кагал великий, і просвітку не бачить ніякого. Вдома ні гаси, щоб сліпачка запалити, ні чобіт, ні хліба, ні до хліба. Холодно і голодно. Так голодно, що молоду березу в лісі різали і їли. Оставила американка в землянці кусень сала, посадила того хлопця на фурманку та повезла до свого хутора. Дорогою все розпитувала та розказувала, хвалилася, яка хатинка її роботяща та слухняна, яка добра та згідлива, слова поперек ніколи не скаже, а про те, що без носа, навіть не обмовилась. Та хлопець, як побачив свою суджену, навіть оком не моргнув. Певно ж, те око вже встигло доглянути гучір та землю біля нього побачити. Та потарешували майбутнє те, що і зять за довгу дорогу і від кортелісь до туричів. Як він з котинка Ендрій, то з усіх навколишніх сіл люди поприїжджали до церкви. Ще на жодному весіллі не було стільки гостей. Де ж таких хто бачив? І чи ще колись побачать? Молода без носа, а молодий такий гарний, що очей не відвести. Ой, не буде з того життя ніякого пуття, перешіптували жінки. Прибере хлоп землю до рук, а котинку доби нікого зі світу зведе. Ось зведе, як ви такому думаєте, за скільки часу? Мокумо за рік, а мою руку не протягнуть. Тільки прогадали та тарабаньки, не збулися ці їхні прогнози. Андрій виявився з барочким господарем і сім'янином добрим. Набідувався уже, наголодався, намучився, той й добро оцінити Те, що поважав як рідну матір. Хотинку ніколи й не зачепив, а так і досі живуть. Та ще як живуть, всім би такого побажати. Дана вкотре слухає маму і погоджується. а ж, як чоловік роботящий, совісний з добрим серцем, то і без носу жінку буде шанувати й жаліти. Як у хаті є хліб, і до хліба той лад буде. Тільки чогось так шкода їх обох, і дядька Андрія, і дідку Хотинку. Так шкода, аж плакати хочеться. Розділ сьомий. Дана ще й ложки після сніданку не встигла помити, з тканим тканним образом застелити, а степце вже тут як тут. Дай Боже здоров'я! Стоїть біля порога, з ноги на ногу переминається, з руки в руку кошики перекладає. А дітько Дмитро вже на полі? Тіко-тіко пішов, хутенько поснідав і пішов. Там на тій нашій ладці, що над берегом, ще рядочок качанки зустався. Треба постинати і до льоху поносити. Така вже цього року тая качанка вродила, що голова то як цебрик. Мама то на Дану, то на Степана погляд переводить. А ми з татом у досі та до лісу їздили, по деревину, хочемо сарайчик ще один прибудувати. То натрапили на таку місцину, де зеленичого кочко сою коси. Ми їх просто на форманку клали, як дробняк, оберемками. От вам трохи приніс, переберете, то на наобід насмажите. Ті, якою степцю, які ładні зеленички, молоденькі, маленькі, як цвяшки. Що-то робить ще дитина, що-то батьків син. Ніч не доспить, ранок не додрімає, а роботу зробить і деревину привезе, грибівна назбирає, і сусідів уважать. Ото когось щастя жде, ото щастя і зиркна надаму. Мама аж розквітла, ніби це їй самій раптом таке щастя привалило. Лавку рушником білим хутеньком обмахує, невидимі порошинки з неї струшує, степця присісти припрошує. А певно вона знає, що йому ніколи розсідатися. А я, а я, охрімдяки з роду, такі непосидючі, до роботи нарвані, але ж хоч на одну хвильку, хоч для годиці, щоб у хаті старости сідали, бо ж у нас дівка ще не засватана. А ми оце з Данцеві теж зібрались на городу, бульби ще трохи зусталося. Тої, що пізніше посадили, бо ми вже викопали. То я вам пособлю, а дана хай із зеленицями порається. З ними треба трохи погаятися, бо ж дрібні і з піском брав їх купно. Не було колись кожним тим цвяжком бавитись». Степці схоплюється з лавки, картуза на голову і в двері, мама за ним. Але за хвильку повертається, махає кулаком перед самим даним носом. Тіко спробуй до того амцеболота вийти. Тіко стань мені перед ворітьми, щоб уся вулиця бачила. З язика на язик ту вашу здибенку перекочувала. Або дай його чорти вхопили. Хай там собі дзенькає, хай носиться своїм ровером, скільки йому влізе. А ти ніц не чуєш. Сиди собі, сидьма, і зеленички перебирай, та помий їх добре, і пропало ще два чи три рази у чистій воді, щоб і справді пісок на зубах наріпів. Анцеболот на ровері, це, звісно, Шведія. А то ж хто? Але чого це він знов приїхав? Ще ж місяця не минули, як в закінчились, і Головне, чи приїхав з ним Юрко? Від самої тільки думки, що Юрко у селі дано наче приском обдало. Розсамнула ковтину – обмахнула рушником розпашіле обличчя. А за вікном – зелень-зелень, зелень-зелень, зелень-зелень. А що б тобі, Лесику та Лесику? Вибігти б запитати, але ж мама. Дана це точно знає, від хати очей не відводить. Тільки побачить, зараз же кине копачку і прибіжить. Вона чогось аж не тягнеться, як побачить Федора.